Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kesempatan pagi yang mulia ini Kita manfaatkan Kembali untuk menambah iman Dan menambah Amal Serta diawali dengan ilmu kerana kita buka kehidupan pagi ini setelah kita salam. Sebagaimana Nabi doakan Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan kayyiba wa amalan mutaqabbala. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam setiap majlis. Tidak disebutkan salawat atau zikrullah Azzawajillah fahiyah majlis utiratin yaum al-qiyamah. Maka ini adalah majlis kerugian pada hari kiamat. Yang Nabi katakan insya'a azabah wa insya'a wafaralah. Jika Allah menghendaki majlis yang tidak ada salawatnya, tidak ada zikrullahnya, Allah menghendaki siksa akan disiksa orang-orang tersebut. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki maka Allah Azza Wajalla akan maafkan orang tersebut. Ikhwani, rahimani, warahmatullah. Pagi ini kita akan ambil beberapa poin masih berkaitan dengan asyam. Poin pertama, maniurahusulahumilfitur wajj watajibu alihumulfidya. Orang-orang yang diringankan untuk berbuka di siang Ramadan boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa namun wajib bagi mereka untuk berfidyah fidyah adalah ifam, memberi makan satu hari satu fakir miskin qadramud, seukuran sepenuh kedua telapak tangan laki-laki paruh bayah beras, karena itu adalah makanan pokok kita di sini tergantung dari makanan pokok di satu daerah ditambah lauk pauknya tentunya Karena apa? Hal ini datang dari penjelasan para sahabat Nabi SAW yang menjelaskan tentang ayat firman Allah Azza Wajalla wa alal ladzina yutiqunuhu fidiyatun miskin orang-orang yang berat bagi mereka untuk berpuasa maka atas mereka fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Baik yang pertama. Al Syeikhul Kebir, orang yang sudah umur tua, dan wanita yang tua, laki maupun perempuan, wal maribul ladilayur jaburuhu orang yang sakit tidak ada harapan sehat, kronis, menaun, mungkin dibawa sampai mati. Wallah ashabul ahmala syaqqa. Orang-orang yang punya pekerjaan yang berat tidak ada cara lain untuk mencari rizki kecuali dengan cara itu saja. Sementara mereka tidak mampu untuk puas puasa, maka boleh bagi mereka yurqas lahum fil fitr. Boleh bagi mereka berbuka inka nasiamu yujhidhum. Jikalau kuasa itu memberati mereka. Dan sangat sangat berat bagi mereka, maka diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Azza wa "Wala'ul Ladin Yutiqonahu Fidyaun Taamun Ssikin". Orang-orang yang berat baginya untuk berpuasa, dia kasih makan fakir miskin. Kalau ibnu Abbas, ibnu Abbas menjelaskan ayat ini bukan dimansukh ayat ini tidak terhapus dengan syahrur ramadanan alladhi unzila fihil qur'an tidak terhapus huwa kabir siapa yang dimaksud yang berat berpuasa maka cukup dengan fidyah laki-laki yang tua wanita yang tua tidak mampu untuk berpuasa imani maka dia kasih makan untuk satu hari satu fakir miskin dengan makanan yang mengenyangkan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya maka ini adalah rahmat dari Allah azawajallah Bagaimana Allah Azza Wajalla sebutkan di akhir ayat yang ketiga tentang puasa, Yuridu Allahu bikkumul isra, ولا يُريدُ بِكُمُ الْعُسرَ ولِتُكملُ العِدَّةَ ولِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bagi kalian kemudahan, kelapangan, tidak menghendaki bagi kita kesulitan. Oleh karena itu. Dalam qaidah syariat kita mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan kesusahan mendatangkan kemudahan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang diperbolehkan untuk berbuka dan cukup dia membayar fidyah wal hubla wal murdha wa mithamil Menyusui. Jika dalam tu tiga sahur, kalau tidak mampu kuasa, atau khawatir akan putihnya atau awalah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, Lemah Fisiknya atau mengkhawatirkan bayinya, kurang asinya, tidak bisa makan. Astaghfirullah. Boleh baginya berbuka, walaikum alaikum vidyah, wajib vidyah, wala paga alaikum tetapi tidak perlu untuk mengpaga. Perhatikan masalah fidyah ini. Ketika orang mampu berfidyah, kalau dia tidak mampu berfidyah karena dia tidak punya apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jalla tidak membebani suatu jiwa di luar kemampuannya. Dia tidak mampu fidyah, ya sudah, dia bertakwa kepada semampunya selesai sudah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ketika seorang sahabat datang menjelaskan kepada Nabi dia telah menggauli istrinya di siang bulan Ramadhan dengan sengaja ini wajib kafarah kafarah berat merdekakan budak. kalau tidak ada atau tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu memberi 60 pakir miskin makan riwayatnya Imam Ahmad atau Imam Abu Dawud Kalau tidak mampu sama sekali atau lanjutan riwayat tersebut hadirin muslim juga, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan ilham tertutup dah pihh. Bawa kurma ini kamu sedekahkan. Ya Rasulullah. Ma ba'in ala bateiha. Antara Timur Barat Madinah ini tidak ada keluarga yang paling makir kecuali aku kata. Oleh karena itu Nabi mengatakan ilham apihmu ahlats silakan kamu pulang kasih makan istri dia dan anakmu selesai sudah dalam berita imam Ahmad astagfirullah wasumma kana huwa yawman kamu minta ampun kepada Allah ganti di hari itu dengan puasa sehari selesai nah ini vidyah ini ketika orang ada kemampuan tentunya baik ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan idza khafatul hamil wa ala nafsihha Wanita hamil ketika mengkhawatirkan dirinya, wal-murdi al-waladihah. Orang yang menyusui mengkhawatirkan anaknya di firmanawan dalam Ramadan. Qala yustirani boleh dia berbuka, wujt imani makanah kuli yamin miskina dia ganti untuk setiap hari itu satu orang fakir miskin dikasih makan. Walayakubiyani sauk sauma tidak perlu dia mengkadar puasanya. Nas sorry Hadis asar yang syarh jelas dari para sahabat Nabi saw. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Bari dalam tafsirnya dan sanatnya sahih sesuai dengan syarat sanatnya Imam Muslim rahimahullah. Ibu najis juga melihat dia punya budak hamil aku menyusui maka penampas mengatakan antibimanzila sila sila kutip. Kamu ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mampu alaih an tuqimi makana kullu yawmin miskina wala fad'a alaiku cukup kamu memberi fakir miskin makan tidak ada qada' bagimu اخوان fil din rahimani wa rahmakumullah demikian juga yang datang dari sahabat ibnu umar radhiyallahu anhuma ketika yaysul imam adaa rukukni dan yang lainnya ini dia orang-orang dibolehkan untuk berbuka ketika tidak mampu puasa. Cukup dengan membayar fidyah Orang tua. Laki maupun perempuan. Orang yang sakit tidak ada harapan sehat. Kemudian orang yang punya pekerjaan yang berat tidak ada kerjaan kecuali itu. Kemudian wanita hamil dan wanita menyusui. Poin berikutnya. Man yurakhaslahum fil fitur wa yajibu alihumul qabah. Boleh berbuka tetapi wajib qabah al mariyh alladhi orang sakit ada harapan sehat wal dan demikian juga orang yang safar dalam perjalanan sebagaimana Allah azza wa jalla katakan dalam surah al baqarah ayat 185 samankan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra siapa di antara kalian sakit kalau musafir, dia boleh berbuka. Sajitsu min ayam oqar. Dia kawak di saat dia tidak musafir, dan dia kawak di saat dia tidak tidak sakit. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir rahimahum Allah. Kembali kian, kawan, ciplin rahimanya rahimahum Allah. Sebagaimana juga penjelasannya. Al Imam Ibn Abbas dan juga dalam hadis Mu'az yang panjang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatahatsiyam ala man shahid alshahr, yang puasa atau yang melihat bulan wajib puasa. Wa al musafir taniqdi orang musafir cukup kama. Wa sabaq at-ta'am li asy dan cukup memberikan makan bagi laki-laki tua dan wanita tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka sahabat Anas bin Malik pada satu tahun dia tidak mampu puasa, lemah Karena ingat Anas ini di antara sahabat yang panjang umurnya, barjama. Berkat dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi doakan beliau Allah maaksir malahu Ya Allah perbanyak hartanya Anas Wa atil umrahu Panjangin umurnya Wa aksir awladahu Perbanyak anaknya Maka beliau diantara Tiga orang yang anaknya sampai seratus Ya Anas bin Malik Maka pada satu tahun Ba'u fa'anis saum Lemah berpuasa Tak bisa puasa Saking tuanya para jemaah. Fa sana'a jazna tsarid. Akhirnya dia membuat satu baskom tsarid. Ada dagingnya. Ya, ada rotinya. Ini makanan di sana, tsarid namanya. Ada gandumnya. Wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Dia undang 30 fakir miskin, akhirnya mereka sampai kenyang. Sudah sukses, sudah selesai. Jadi 30 sekalipun seundang 30 selesai. Ya, katuk setiap hari satu orang, satu orang, satu orang. Boleh. Ini namanya teknis. Ya, yang penting. Kalau 30 hari berarti 30 orang fakir, miskin. Dengan diberikan makanan yang mengenyangkan. Jangan kasih uang. Karena lafzul ayah adalah ifa'am. memberi makan. Baik. Wahsul Sahihul Ladiyah Khasul Marak Bisciam. Demikian juga orang yang sehat, kalau dia puasa sakit, dia berbuka sama dengan orang yang sakit. Demikian juga orang yang terlalu lapar, lelah sekali puasa, akhirnya lapar sekali, dia mahu pingsan, haus sekali mahu pingsan, mungkin karena tidak makan sahur semalam. Terus misalnya dia boleh untuk berbuka meskipun dia sehat meskipun dia mukim tetapi ada illah yang tadi puasa, sakit dia kemudian terlalu haus terlalu lapar kalau dia puasa, pingsan atau bahaya boleh berbuka dan wajib hobo Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla وَلَا تَقْتُلُ أَنفُسَكُمْ إِنَّ Kana Bikum نَبِيكُمْ Jangan kalian membunuh diri kalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala penyayang terhadap diri kalian Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Kemudian Orang yang Tidak boleh berpuasa Dan wajib kaba Hanya dua Al-ha'il Wa'n-nufasa Wa'nitahair Wa'nitanifas Beri muazah dia berkata wahai Aisyah ma'balul haif kenapa wanita haif mengkadak puasa tidak mengkadak solat maka Aisyah mengatakan aharuriyah anti apa kamu ni orang syiah apa kamu orang khawarij karena ingat khawarij ini diantara ajarannya adalah puasa di kalba solat juga di di khabar kalau Nifas, Khawarij, Haruriyah namanya. Ini satu tempat di Iraq. Di saat kepemimpinan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Arabah, yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu, majmuan keluar dari pemimpin yang sah takfirul Hukam Maka Aisha radhiyallahu anha menjawab tidak. Nah, orang ini menjawab tidak. Saya hanya bertanya, maka Aisyah menjawab, Kana yusibuna. Dahulu di zaman kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami terkena haid. Kalau umarubil kawat isul, kami hanya diperintah mengkabak puasa, bukan umarubil kawat isolah, dan kami tidak diperintah untuk mengkabak solat. Dan ada hikmah tentunya para kuar. Solat banyak. Kemudian setiap wanita kadar hayatnya berbeda berbeda-beda adapun puasa ya satu hari satu saja kalau salat sekarang ada wanita Allah takdirkan dia hayat 8 hari 8 kali 5 berapa sudah naga sungguh syariat kitanya benar-benar adalah syariat yang dipermudah oleh Allah taala maka Rasul Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat al-Bukhari inna hadza dzir yusrun zaman mudah Walau nyusah, jadi tidak akan dunia. siapa yang mau memberati dirinya dalam beragama, agama pasti akan mengalahkannya. Mau puasa, puasa tidak akan habis, dia duluan yang habis. Mau sholat, sholat akan habis, dia duluan yang akan habis. Mau zakat, zakat tidak akan habis, mungkin duluan hartanya akan habis. Wahgakah? Maka kita dituntut untuk terus menepatkan tuntunan kita dan cara kita dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa wa Tapi, ada pun poin berikutnya, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang berpuasa, mandi ibadah. Mandi ibadah mana dia? Junub. Mandi ibadah. Ya. Dia jimat sebelum fajar, fajar selesai, belum mandi boleh. Silakan dia mandi, kemudian dia salat. kemudian dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW dari Hadith Aisyah. demikian juga Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW yudrikul fajar, wahhu junubun min ahlhi. Nabi bertemu dengan waktu subuh masih junub. Fayat esilu beliau mandi kemudian puasa. Mandi Jumat juga boleh, mandi pendinginkan badan juga boleh. Kenapa? Karena sebagaimana telah disebutkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam dilihat oleh para sahabat waktu Haji, ya, untuk berbuka. Ya Nabi saw dilihat Nabi saw dilihat waktu dibukanya kota mereka berbuka puasa Nabi katakan sahawal berpuas diri kalian untuk melawan musuh dan Nabi saw puasa lalu dikatakan oleh Abu Bakar Abu Bakar berkata berkata ini Abu Bakar ni Ibn Abi Rashman perawi hadis berkata orang yang telah melihat Nabi kepadaku diaj Nabi menyiram kepalanya dengan air Dalam keadaan berpuasa Karena Nabi kehausan atau Nabi kepanasan Nah oleh karena itu tidak ada larangan bagi orang untuk mandi Hatta dia renang Tapi bagaimana kalau masuk ke dalam telinga Telinga ini bukan jalan makanan Bagaimana kalau orang kentut dalam air Tidak ada orang kentut itu akan masuk air ke dalam lambungnya tapi Bagaimana kalau dia memang berendam tidak sengaja masuk lolos ke dalam hidungnya Rabbana la tu'akhidzna illa sinana aw akhtana ya Allah jangan kau siksa kami karena kami lupa dan kami salah. Salah tanpa kesengajaan. Allah menjawab, "Af'altu aku sudah lakukan, aku sudah maafkan kalian." Jadi gosel, mandi, letjabarut, meninginkan badan maupun ibadah ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini boleh asal tidak boleh berleluahan di dalam hidung. Nabi ﷺ bersabda, wabale sil istinshaf illa antakuna saima, so hiruplah air itu ke dalam hidung sekuatnya ketika beruduk setiap hari kecuali okay, pada keadaan puasa. Kalau puasa tidak boleh cukup. Ya sedikit saja di hidung ini. Adapun mulut hukum mulut ini hukumnya di luar. Kemudian yang ke berikutnya memakai celak mata, memakai obat tetes mata, meskipun terasa di tenggorokan ini hukumnya mubah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata. Demikian juga Anas bin Malik berkata. Ittahalah Rasulullah saw. So Nabi menggunakan celak mata dalam keadaan berpuasa. Kemudian Anas setiap tahil memakai celak mata dalam keadaan berpuasa dan dengan demikian mubah hukumnya memakai tetes mata atau celak mata ketika berpuasa. Kemudian juga Al qublah seorang mencium istrinya, mencium istrinya asal mampu untuk menahan syahwatnya. Karena apa Nabi saw telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kan sallallahu alaihi wasallam يقبل وهو ويباشر وهو صائم ولكننه املىكم ليربي النبي mencumbu istrinya Nabi mencumbu istrinya dalam keadaan puasa tetapi Nabi adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya paling kuat menahan syahwat Memang ada hadis ada seorang muda bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah. Bolehkah saya mencium misteri saya dalam keadaan puasa? Kala lah. Tidak boleh. Yang tua datang ya Rasulullah. Bolehkah saya mencium misteri saya dalam keadaan puasa? Kala lah. Boleh. Yang muda dengan yang tua saya lihat, Ini yang muda tidak boleh. Yang tua boleh. Maka Nabi Alaihi Wasallam menjawab. Asyikhu amlatul irbih. Orang tua itu lebih mampu mengendalikan syahwatnya. Maka nah, dalam beriwajan lain penjelasan lain. Intinya mampu mengendalikan syahwat boleh. Tapi kalau tidak mampu jangan. Lebih-lebih yang masih muda dan pengantin ini. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Al-hukna li ghairil wiza. Suntikan yang tidak mengenyangkan. Tapi kalau mengenyangkan. Membatalkan puasa wajib babak. Kemudian masalah berikutnya, Al-Hijamah, orang berbekam. Di siang Ramadhan, ini boleh. Memang dahulu, Nabi SAW katakan, Akhtarul Hajim wal Mahjub. Telah berbuka, yang berbekam dan yang dibekap. Yang berbekam, jelas keluar darah. Yang dibekap karena dia mengisap darah. Zaman dahulu, belum modern seperti sekarang. Tapi datang hadis yang menasah, yang menghapus hukumnya ihtaja ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sa'id so nabi berbuka adalah nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa kecuali kalau telah lemas maka jangan berbekam di saat lemas di waktu berpuasa masalah berikutnya as-siwak was wa menggunakan pasta gigi siwak minyak rambut minyak wangi boleh asal dijaga jangan sampai masuk ke tenggorokan kalau bersiwak atau pasta gigi ini sehingga ada ya penjelasan para ulama kita terbaluk terbaru, terbaru ada 30 masalah fikih kontemporer tentang ada 30 masalah kontemporer dalam masalah puasa, di antaranya ini, hukum menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan. Dijawab oleh mereka boleh. Asal dijaga jalan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak salat". Andai kata tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka bersiwak di setiap kali salat. Zuhur, asar, Fajar subuh, zuhur, asar. Ini adalah waktu orang berpuasa. Sementara hadis nabi tidak ada yang menghususkan kalau puasa enggak boleh tidak ada. Maka itu hanya pendapat atau mazhab syafi'iyah kalau matahari sudah condong ke arah barat orang berpuasa tidak boleh bersiwah karena akan menghilangkan bau mulut. Jawabannya. Bau mulut tidak pernah akan hilang. Karena bau mulut ini berasal dari perut yang kosong. Bukan karena gigi yang penuh dengan bekas makanan. Yang terakhir. <S -dalam> <S -dalam> Bolehkah orang untuk mencicipi makanan? Artinya sekedar mengecap rasa saja. Boleh. Sebagaimana ibnu Abbas mengatakan. La ba'sa an yaduqal al tidak mengapa orang menci, me, me, mengecap bukan mencicipi ya, mengecap sekedar rasa tes rasa. wa subhanallah Allah ciptakan pengecap rasa itu hanya di lidah pada zaman bagaimanapun enaknya makanan itu kalau sudah masuk tenggorokan sama saja selesai dan ini kiasnya seperti orang berkumur-kumur orang berkumur-kumur boleh Karena ini hukumnya luar Kalau masuk ke tenggorokan dimasukkan air itu Baru tidak boleh Dengan demikian Mengecap rasa makanan Apakah pas garamnya Pas gulanya Pahit apa tidak? Manis apa tidak? Maka ini diperbolehkan. Ibnu Abbas mengatakan. malamnya Ma lam yadhul halqahu. Selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan al-siyam. Kemudian poin berikutnya. Yaitu yang berkaitan dengan al-qiyam. Solatnya. Ada dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat di bulan Ramadan. Hadis yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan, "Man qama Ramadan imanaw wa ihtisaban ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang salat Ramadan, tarawih, dorongan iman, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lewat. Maka Nabi SAW meninggal dunia, hukumnya tetap dianjurkan tetapi tidak wajib. Di zaman Abu Bakar demikian, di zaman awal-awal zaman Umar pun demikian. Maka tidak lama barulah Umar Anhu memerintahkan untuk salat tarawih dengan satu imam. Ini yang pertama keutamaan Qiyam Ramadan. Yang kedua Dari hadis Amr Ibn Murrah Al-Juhani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya oleh Seorang dari Bani Qubaa Wahai Rasulullah Bagaimana kalau aku bersabti La ilahillah Muhammad Rasulullah Aku sholat di waktu, Aku puasa di bulan Ramadan Dan aku sholat di malam Ramadan Aku tunaikan zakat Alqur'an ini termasuk siapa? Qala oh, Nabi menjawab, "Man Siapa yang mati di atas ini maka dia termatinya termasuk orang-orang siddiq. Jujur, membenarkan Al-Qur'an, membenarkan sunnah itu arti siddiq Para jamaah bukan hanya jujur pada dirinya para ulama tafsir mengatakan siddiqin berarti dia membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arti siddiq Abu Bakar kenapa dikatakan siddiq coba karena membenarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mati qiyamulail qiyam ramadan bisa pengesyahadah salat puasa zakat dia matinya termasuk sedir Dan matinya termasuk syuhada Orang-orang yang mati Syahid Allah Akbar Ini keutamaan yang luar biasa para ikhwan Kemudian Disyariatkan untuk berjamaah Hatta bagi wanita Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan imam laki-laki Ubay bin Ka'ab timanpa imam perempuan Sulaiman ibn Abi Hazmah. Ar-Rafi'ah berkata, dahulu Ali bin Abi Thalib memerintahkan manusia untuk melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Wa yush'al lirrijal imaman wal linnisa Laki-laki punya imam, perempuan juga punya imam. Ini kalau tempat luas. Tapi kalau tidak luas, kalau dua imamnya mengganggu, cukup hanya satu imam. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, el-riwayat oleh Imam Al Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Sahabat sholat tarawih selama tiga tiga malam. Kemudian jumlah rokaatnya yang kita pilih 11 rokaat, jangan lebih. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam yazidu fi menambah di bulan Ramadhan ataupun di luar Ramadhan lebih dari 11 rakaat. Maksimal 13 ditambah Ba'diah. Ba'da Isya 13. Kalau ada kata ada yang 20, 21, 23 dia boleh mengambil keumuman hadith. Salat malam 2-2-2. Asalkan yang 23 ini jangan dia lari. Seperti kenyataan yang ada. Kalau secara hitung-hitungan 11 dengan 23 seharusnya lebih dahulu selesai yang mana? Yang 11 tapi kenyataannya yang 23 terus yang menang. Kan ini namanya kejar target. Bukan benar apa tidaknya. Ini perhatikan para yang kuat Jadi sunnah fi'liyah dari Nabi Perbuatan Nabi Maksimal 11 sebel rokaat Kemudian ya, Yang berkaitan dengan Kaifiatnya, tata caranya Ada 6 tata cara Masalah tarawih yang sebelah sini Yang pertama 13 rokaat Dibuka dengan 2 rokaat ringan Dan ini adalah Ba'diah isyak aku 2 rakaat pembuka, kemudian 2 rakaat panjang. Salam. 2 rakaat agak pendek. Salam. 2 rakaat agak pendek lagi. Salam. 2 rakaat agak pendek lagi. Salam. 2 rakaat, rakaat agak pendek lagi. Salam. Dan terakhir satu rakaat. Wikir. 13. Cara yang kedua, 13 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 8 Setelah itu witir lima rakaat Hanya satu tasyahur dan satu salam terakhir saja. Dua, dua, dua, dua, delapan. Setelah itu li, lima. Cara yang ketiga, sebelah rakaat Dua salam, dua salam, dua salam. Terakhir sah, satu salam. Cara yang keempat, sebelah rakaat Dan ini yang dipersisihkan oleh para ulama. Empat, empat, tiga. Alimah Ibn Usaimin menjelaskan 4-4-3 ini riwayat Aisyah. Dua-dua ini pun riwayat Aisyah. Dengan demikian, dua-dua ini menaksirkan yang empat ini. katanya Maksud yang empat-empat tiga ini bagaimana? Dua salat langsung naik. Ambil lagi berikutnya. Begitu dapat empat istirahat. Oleh karena itu Alimah Ibn Usaimin berkata, apakah perlu duduk? Setelah mendapatkan dua rakaat dari yang empat ini atau tiga Tidak ada jawaban yang memuaskan katanya Maka ini diperselisihkan yang empat-empat tiga ini Ya. Kemudian cara yang kelima Sebelah rokaat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sekali tarik itu Dulu tasyawud awal terus Naik satu rokaat, tweetir Dasyahud, salam. Berapa sudah? Sembilan. Dua rokaat dengan cara duduk. Yang keenam, enam, sembilan rokaat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekaligus ini enam ini. Dasyahud, ambil satu, tu, tujuh. Salam. Setelah salam, ambil dua rokaat dalam keadaan duduk. Ini kaifiyat-kaifiyat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak ada yang lebih awal kecuali yang disebut oleh Nabi. Salatul lail madna madna. Salat malam itu dua-dua. Bahkan riwayat lain. Salatul lail wan nahar madna madna. Salat malam dan siang itu dua-dua. Taib. Witir atau salat malam. Sebelas, tiga belas maksimal. Minimal satu. Satu. Sempurna paling sedikit tiga. Tiga ini yang disebut oleh Nabi Walatul Shabihi bissalatil Maghrib. Kalau tiga wicurnya jangan sama dengan salat Maghrib cara pengerjaannya. maka ada dua cara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak sama dengan Maghrib yang tiga ini. Yang paling abgal paling banyak hadisnya dua rakaat tasyahud salam, tambah lagi satu rakaat tasyahud salam. Boleh rewet imam sir midi sekalipus tiga. Tanpa ada tasyahud awal. Hanya tasyahud terakhir saja. Ada pun bacaannya. Rakaat pertama setelah al-Fatiha. Sabdihis marabikal ala. Dan ingat. Sunnahnya ketika membaca sabdihis. Yang membaca ya kapanpun. Sabdihis marabikal ala. Subhana rabbial ala yang khalaq fa sawwa. Seterusnya terus. rakat kedua setelah Al-Fatihah kulayhul kafirun. rakat ketiga setelah Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Walita'bah kul a'udzu bir rasal. Kul a'udzu bi rabbil nas. Dan dianjurkan untuk kunut tetapi tidak terus-menerus kadang-kadang. Kunut witir sebelum rukuk. Kecuali Ali tanggal 16 Ramadhan sampai 30 Boleh setelah ruku Karena ditambah dengan melaknak orang kafir Mendoakan kaum muslimin Bersalawat kepada Nabi SAW Selain dari Tanggal 16 sampai 30 Ramadhan Sebelum ruku Dan ini beda antara kunut nazilah Dengan kunut wi... widir Jadi selesai ayat Kalau berjamaah وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من هو ولا يعز من عاديت سبارك ربنا وتعالي لا منج منك إلا إليه ستلاح بجاء كنتيني Imam tentu mengangkat tangan, ma'amu mengangkat tangan dan mengaminkan. Dan kalau jadi imam, jangan Allahumah dini. Ini namanya imam pengkhianat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Menamma kaum, menamma kauman. Fahat sahaja hubid doa, fahat kumanahum. Siapa yang mengimami suatu kaum, kalau berdoa itu dia khususkan dirinya, maka dia telah mengkhianati makmumnya. Ini namanya ibarat dorong mobil mati. Ya, kalau sudah hidup mobilnya tinggal asapnya saja. Ya, dia punya mobil pergi membawa, dia punya barang. Tidak boleh seperti itu. Baik di akhir witir sebelum salam disunnahkan berdoa. Allahumma inni aulubirroh kami nafati, wabimuafatika min ukubatik, wa'auzbika mink, laufsi sanaan'aleit anta kama asnita'ala nafsi. Lalu begitu salam kita mengatakan Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Yang ketiga diangkat suaranya Subhanal Malikil. Kudus. Apakah sahih tambahan Rabbil Malaik Ketua Ruh? Jawabannya ini tambahan tidak sahih. Disebut oleh para ulama hadir, Al-Imam Daru Kutni hanya sendiriannya meriwayatkan Rabbil Malaik Ketua Ruh dan menyisih riwayat yang lebih kuat. Jadi tidak ada Rabbil Malaik Ketua Ruh, cukup. Subhanal Malikil Kudus. Pertanyaan, Bolehkah orang selesai witr solat solat lagi boleh tetapi dua rakat saja. Karena Nabi memerintahkan dan Nabi saw mempraktikkan. ayatnya al-fatihah kemudian izal sul-sulatil arbaizal kemudian al-fatihah kuliah ayuhal ghafirun cukup dua rakat dan ini menjelaskan makna hadith jadikan akhir solat kalian witir apa artinya untuk pilihan bukan wajib buktinya apa setelah witir nabi itu tambah dua dua rokaat jadi ingat hanya dua rokaat saja pertanyaan setelah kami taraweh di masjid boleh tidak kami qiyamun layl lagi hanya bolehnya dua rokaat jangan lagi nambah Karena Nabi bersabda, "Man qama ma imam hatta yanfaridtu fi balaq qiyamul lail," siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, Allah catat baginya seperti solat semalam suntuk. Sudah cukup sudah dengan bersama imam tersebut. Demikian, jemaah dan rahmat Allah azza wa jalla, beberapa apapun yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kami buka sesi tanya jawab tafadhol. Ya. Kalau bayar video kita makan tentang memberikan orang yang puasa di masjid kan kita tidak tahu mereka bolehkan atau tidak. Bilahe ya Allah. Ia bolehkan atau tidak? Itu yang besar. Enam. Sepuluh terakhir kita kan tahu dulu terus. Laisa. Nanti maksud saya ada dia mulai empat rakaat satu juz. Apakah kita ikut dua rakaat atau empat rakaat saja? Baik. Pertama, kita ini bayar video. Tetapi ngasih, ngasih orang berbuka di masjid. Kita tidak tahu apakah fakir atau tidak. Tak mayari buka ilama, layari buka kata Nabi SAW. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Nah, karena mungkin di masjid juga orang kaya dan memang mau sholat dan memang mau buka di masjid, ya maka tidak boleh. Ini namanya salah sasaran. Sementara leh mengatakan, tapi dia tu mau amu miskin. Maka jangan diberikan ke masjid. Dan ini tidak ibrahul imamah tidak melepaskan tanggungjawab kita ya, tuan. Allahu tadaala alam. Kemudian yang kedua, kita sudah taraweh di masjid. Ingat ya, tuan ya. Dia taraweh ke, dia lail ke, dia witir ke, dia tahajud ke. Ini sebenarnya hakikat sama semua, sama semua. Cuma lebih abdol di akhir malam di, ketimbang di awal malam. Lalu dijelaskan kepada para ulama kita, mana lebih abdol selesai isyak berjamaah dengan di akhir malam tidak berjamaah. Lebih abdol selesai isyak yang berjamaah itu. Karena suara para ini disyariatkan berjamaah. Dan itu tadi, selesai isyak kita sudah selesai bersama imam tidak perlu lagi untuk menambah kecuali hanya dua saja kenapa nabi bersabda mankaba ma al imam hatta yang korip susi balahu kiamulailah siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai dicatat baginya solat sepanjang malam ayo siapa mampu solat sepanjang malam tidak ada ayatnya panjang saja banyak tingkahnya makmum Allahumma rabbal alamin ala. silakan ada lagi ya kapan waktu yang tepat untuk membayar dia semakin cepat semakin baik karena apa kita melepaskan tanggung jawab kita ya semakin cepat semakin baik dan inilah kebaikan fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan wasari'u ila magfiratim rabbikum bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian sadiq ila maghfirah berlomba-lomba menuju kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wallahu taala ala, ala ibnak baik maka tarawih lebuh utama berjamah di masjid ketimbang mengimami di rumah kenapa para wanita juga ajak untuk ke masjid kecuali di tempat kita terpencil tidak apa namanya bahaya dan semisalnya baru adapun ramai aman tidak menjadi ada masalah maka yang utama adalah di masjid kenapa di zaman Umar radhiyallahu anhu diperintahkan wanita punya imam, laki, laki laki juga punya imam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan tarawih ini juga berjamaah berjamaah laki dengan perempuan hadza wa wallahu ta'ala nah. alam Jelaslah. Hmm. Um. Hmm. Um. Kalau begini Baik. Jelaskan dia semua cerita mana yang tidak warisan Ah, dijelaskan dalam beberapa riwayat dan di sini para ulama Menimba riwayat pertama mengatakan lihat takhir memilih mana maunya. Riwayat yang lain lihat urutan. Budak dulu, kalau tidak ada budak, baru berpindah ke puasa. Kalau tidak bisa berpuasa, baru berpindah ke ita'am memberi makan. Ditimak oleh para ulama, riwayat ini Sahih, riwayat ini Sahih. Namun yang lebih banyak periwayatannya adalah tertib, Urutan. Bukan pilihan. Dengan demikian, ketika budak tidak ada, maka dia harus pua puasa dulu. Tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, barulah dia pindah ke ita'am. Allah Ta'ala wa a'lam wa'alam silahkan ada lagi nah dadarus Al-Quran dan itu merupakan adadus siya mudara setelah quran yang warid daripada salafus soleh dan dia baca masing-masing kenapa mereka punya target per perpositif orang itu kalau kita baca rame-rame yang dibaca sama dia kita tidak bisa baca sehingga target tidak sampai. Dan para ulama salaf Rasulullah di antaranya Muhammad, kalau sudah Ramadhan tidak lagi membaca hadis, dia cukup baca Quran. Dan Nabi saw. diajarkan oleh Jibril Quran. Nah, maka namanya mudarosah ini mencakup maknanya, kandungannya, ahkamnya bukan hanya bacaannya. Karena itu makna dari mudarosatul Quran. Jadi bukan barang-barang, apalagi di sebelah negeri pakai loudspeaker sampai jam 12, bahkan mungkin sampai makan sahur. Ini jelas tidak boleh. Nabi saw bersabda, La jahhar ba'du ala ba'lin bil Quran. Tidak boleh satu sama lain mengangkat suaranya dalam al-Quran. Pertandingan para jamaah tidak boleh. Subhanallah, wa Taala ala wahala. Silakan ada lagi. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak saya akan bacakan beberapa masalah fikih. Masalah-masalah fikih kontemporer masalah puasa. Yang pertama jika abtar saim, kum akalat ta'ir bihi, farrag syam salam tajrub. Ketika seorang berbuka puasa di bawah pesawat terbang naik, tiba-tiba matahari kelihatan. Apakah dia akan lanjut puasa atau sudah sah dengan berbuka yang tadi? Sahinahu yas kami rumuf tiro. Kalau seperti itu keadaannya. Sudah sah baginya untuk berbuka puasa. Dan lanjut berbuka puasanya. Kenapa? Al-hukmuyadur Hukum ini mengikuti illah. Sebabnya. Ada hukum. Ada illah. Ada hukum. Ada sebab. Ada hukum. Tidak ada sebab. Tidak ada hukum. Bagaimana? Tadi di bawah. Sudah tenggelam matahari. Berbukalah dia. Take up pesawatnya naik. Ya kelihatan mataharinya. Sudah Sudah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Nabi katakan, anda kata ada yang melihat dari punggung ontanya kelihatan matahari itu, tapi di bawah tak kelihatan ya Nabi Bukhari. Ini juga dekat oleh Syekh Ibn Al Saimin Ab Razzaq dan juga Al Imam Abdul Aziz Ibn Basr rahimahullah Taala. Masalah dan kedua. Hai lalubra tulis cair berwujud semasa itu di udara, am belok waktu asar atau negara yang berdekatan dengan dia atau yang berdekatan dengan dia. Seorang musafir dari tempatnya belum tenggelam matahari dan dia puasa. Terbanglah pesawatnya. Setelah beberapa saat terbang pesawatnya di, di negeri tempatnya berangkat itu sudah buka puasa. Berarti dia ke arah barat ini ia ya, Denpasar dia berangkat jam 5. Dia ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, di Denpasar sudah buka puasa. Jakarta masih terang matahari. Bagaimana? Apakah dia berbuka mengikuti Denpasar atau dia mengikuti mataharinya nya Al-jawab jawabannya adalah laisalahu an yufthir illa ba'da ghurubha. Tidak boleh dia berbuka Kecuali setelah tenggelamnya matahari yang dia lihat Jangan mengatakan Sudah buka nih ini Denpasar Ya Denpasar yang buka Tapi kita akan di Jakarta sekarang Atau kita di atas pesawat sekarang Dan ini sering terjadi ketika pada jamah Berangkat Umrah. Ya Akhirnya lucu kejadiannya Bagaimana berangkat dari Jakarta Jam 5 Atau jam 6 nah jam 5 Satu jam lagi baru berbuka puasa ke barat dia terang matahari ini, ya, terang. Lihat jam Jakarta sudah buka, ya buka, buka, buka. Ya. Tapi matahari di depannya. Enggak boleh para jemaah. Kenapa? Nabi saw menjelaskan, idak balalai lumenahuna. Kalau malam datang dari timur, wa ade barah lumenahuna hilang dari barat, wa gorobatishem su tenggelam matahari. Ini enggak tenggelam di depannya terang mataharinya. Dengan demikian, dia tidak boleh untuk berbuka mengikuti tempatnya itu tetapi dia berbuka mengikuti apa yang dilihat di depannya. Dan ini plus minus. Kalau kita ke barat makin lama kita puasa para jamaah. Contoh berangkat dari Jakarta ke Jeddah itu misalkan jam 2. Sampai Jeddah masih asar. Sudah berapa jam kita puasa ini? Ini andai kata berangkat musafir puasa. Ya kalau enggak puasa sih enggak ada masalah. Ingat, ketika orang musafir Meskipun di rumahnya dan belum berangkat Tapi sudah siap-siap Sudah boleh berbuka para jamaah Jangan mengira musafir ini boleh berbuka Itu kalau sudah di perjalanan Para sahabat sudah mencontohkan ya, Dia sedang siap-siap Pakai pakaian sudah siap kendaraannya Di bulan puasa Dia sarapan di rumah Datang kawannya. Puan, masa kamu berbuka ini kan sahuku sahabat Nabi ini belum keluar katanya. Hadhis sunnah Nabi katanya. Ini sunnah Nabi sawalallah sallam katanya. Buka dulu baru berangkat. Jadi harus mengikuti tempat tersebut. Masalah ketiga. Waktu al-fitr fil bilad ladiyul fiha nhar. Waktu berbuka di negeri yang panjang siangnya. Bagaimana caranya? Wajib al-siyam al-musakin at-tul' ash min hilal tul' al hatta taghrib ash wajib berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari di manapun baik panjang siangnya maupun pendek yang penting di negeri itu ada siang malam bisa berganti selama 24 jam namun kalau harinya panjang berat baginya puasa? Boleh dia berbuka dan dia puasa di hari yang tidak panjang harinya untuk berpuasa. Ini difatwakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, demikian juga fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Abdul Utsaimin rahimahullahu taala. Yang keberikutnya, keempat. Berpuasa di negeri yang tidak ada yang tidak ada malam atau tidak ada siang artinya bagaimana siang malam tidak berganti dalam 24 jam tapi terkadang siangnya 2 hari siangnya 1 pekan siangnya 1 bulan apakah cukup untuk menghitungnya dengan 1 hari saja jawabannya adalah tidak cukup tetapi harus mengikuti negeri yang dekat yang ada siang malamnya dan ini pun telah diisyaratkan oleh Nabi saw dalam hadis Dajjal para hewan. Nabi saw ditanya, Kamakah mukhlifil araf? Berapa lama di muka bumi Dajjal? Kalau ada dari Nayauman, 50 hari. Wayaumul khasana, satu hari seperti setahun. Wayaumul khasyar, satu hari seperti satu bulan. Wayaumul khasibu, satu hari seperti satu pekan. Wasairu ayamih kaiyamihum, sisanya hari-hari itu biasa. Ya Rasulullah. Zakat liom ke syahr ke sana satu hari seperti satu tahun apakah cukup satu kali solat saja artinya satu tahun itu cukup dengan lima waktu Nabi katakan tidak cukup tetapi ukur dia nah, sekarang ni dua hari siangnya ya dua hari siangnya eh, jangan puasa dua hari tetapi ukur mana ukuran sehari. Dengan mengikuti negeri yang terdekat. terdekat. Ini difatuhkan oleh Syekh Ibn Al-Famin, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya. Dan ini ketetapan majma'ul Fiqh al-Islami yang ada di, di, di Jeddah para diketik aljauang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih kontemporer masalah puasa ini hakikatnya ada jumlahnya 30 masalah terbaru para jemaah yang sering terjadi yang ketika orang sedang berpuasa dia akan mengalami hal-hal yang seperti ini wallahu taala ala wa. Silakan ada pertanyaan lagi? Naam. Tentang membayar zakat itu apakah dia ketentuan zakat? Baik. apa? Baik. Pertama masalah zakat Nabi al-Shallah wasallam menetapkan zakat fitri wa tu'matan lil misakin dalam hadis Ibnu Abbas. Sebabnya makanan untuk miskin. Maka tidak boleh diuangkan kecuali uang itu dipakai untuk membeli makanan pokok di tempat tersebut dikirim misalkan. Beda dengan mazhabul Hanafi, Ahmadul Hanafi membolehkan pakai duit. Tetapi ini mazhab yang marjuh yang lemah. Yang sahih sesuai dengan makanan pokok di negeri tersebut. Karena jelas Nabi mengatakan tomat lil masakin sebagai makanan untuk fakir miskin. Yang kedua, buha minimal dua, maksimal delapan. Nabi pernah dua belas, karena malamnya beliau tidak solak malam, dia kubok di siang harinya. Maka siapa yang lupa witir di malam hari, dia harus kodok, Dia apa? Dia boleh kubok di siang harinya dengan jumlah yang genap biasanya malam tiga berarti siangnya dia harus um, empat wahakadha wallahu ta'ala alam silahkan Fa ibatnal aidul fitri bagaimana? Nafsul syai. Nabi al sallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ash-shaumu yawma puasanya akan mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal fitru yawma tufirun, idul fitri nya mengikuti penguasa dan orang banyak. Wal adha yawma tubahrun, idul adha nya pun mengikuti penguasa dan orang banyak. Nafsun fil mas'alah. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa Ah, kalau tu pindah tempat sih, ya ikut siasatlah dong. Iya, <laughs> kalau tu pindah tempat, kecuali antaranya di Indonesia sih, tetap ikut Indonesia. Iya. Jadi misalkan, ya seperti yang tadi, naya minus. Nah, ini juga ditanya. Insya Allah, Taala. Iya. Misalkan dia naik na, apa namanya puasa Indonesia hari Kamis. Kamis sampai 30 hari. Tapi nah, sisanya dia berada di Makkah Sementara di Makkah ini dia misalkan hari apa? Hari Jumat. Dan dia di sana 29. Sementara kita ini 30 Indonesia, tapi karena kita di sana menjadi berapa? 29. Boleh. Karena memang bulan itu antara 30 dengan 29. Berbeda ketika dia kurang. Kalau dia kurang, antum lebaran sudah mengikuti sana, nanti antum menambah tinggal satu. Adalah. Ada lagi? Baik para ikhwan kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Semoga bermanfaat apa yang kita ambil pada kesempatan ini dan insya Allah nanti malam dilanjutkan oleh Ustaz Fathihi. Karena berhubung saya harus safar hari ini karena ada salah seorang ulama dari Jordania datang. Saya tidak bisa tinggalkan. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada para ikhwan semua, terutama bagi para pengurus di tempat ini. Ya, semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang terbaik Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kajian ini lanjut Insya Allah, para jamaah pada al-madzhab semasa bersolat subuh ini Insya Allah. Subhanallah Alhamdulillah. Aşhedu Allahillah ta'ala furoka wa tuwilei. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.